Ернст Теодор Амадей Гоффман Берлін, листопад 1819 року Переднє слово автора З стремтінням серця передаю я світові деякі сторінки свого життя, своїх страждань, надій і пристрастий, сторінки які поетичне натхнення видобуло з найглибших глибин моєї душі в солодкі години дозвілля. Чи встою я, чи зможу встояти перед суворим судом критики, але ж я писав для вас, чутливі душі, для вас, вірні, споріднені мені серця, що не втратили чистого, дитячого погляду на світ, так, для вас, і одна однісінька прекрасна сльоза із ваших очей утішить мене, загоїть рани, яких мені завдасть холодна огуда черствих рецензентів. Мур. Літератор-початківець. Берлін. Травень. 1800. Переднє слово автора не призначене для друку. Спокійно і впевнено, як і належить справжньому генієві, передаю я світові свій життєпис. Хай світ навчається, як стати великим котом, хай побачить, який я гарний і досконалий, хай любить мене, цінує, поважає, і навіть трохи обожнює. А якщо хтось набереться зухвальства і зважиться хоч на крихту засумніватися в тому, що ця надзвичайна книжка має величезну вартість, то хай пам'ятає. Він має справу з котом, у якого є розум, кмітливість і гострі пазурі. Мур – дуже відомий письменник. Берлін, травень, 1800 року. Постскриптум. Це вже казна що. Надруковано і те переднє слово автора, яке зовсім не призначалося для читацького ока. Ну що нам тепер робити? Хіба попросити ласкавого читача, щоб він не дуже ганив, Кота-письменника занадто пихатий тон і пригадав собі, що не одне переднє слово деяких чутливих авторів, коли його перекласти на правдиву мову щирої сповіді, мало чим відрізнятиметься від котового. Видавець